wa ma tarakat akthar terbukti murid beliau Imam Tirmizi sering bertanya kepada beliau tentang hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari tetapi tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya dan beliau pun menulis hadis-hadis sahih di kitabnya Adabul Mufrad dan tidak masuk ke Sahih Bukhari demikian juga hadis-hadis sahih yang ada di kitab Tarikh tidak masuk ke Sahih Bukhari demikian juga di kitab beliau Raful Yadain demikian juga di kitab beliau Birrul Walidain dan lain-lain banyak sekali Sehingga keliru kalau orang mengatakan ada sebuah hadis Sahih, Tetapi tidak dirilatkan Bukhari. Lalu dia tolak. Keliru. Kalau betul hadis Sahih tentu sudah dimasukkan oleh Bukhari di kitab sa'i ini. Ini perkataan bodoh. Dan menyalahi perkataan Bukhari sendiri. Yang dimaksud di kitab sa'i ini muktafaw. Dari sini kita mengetahui bahawa seluruh hadis yang ada di kitab sahih Bukhari menurut al-imam al-Bukhari semuanya hadis sahih pertama dan musnad bersanad termasuk hadis-hadis mu'allak yang memang ada asalnya di kitab sahih Bukhari misalnya mu'allak di kitab di kitab ul-ilmu kemudian beliau mengusulkan ma di kitab salat ini masuk dalam sahih Bukhari Setiap hadis yang ada sanadnya dari beliau Itu masuk asli kitab sahih Bukhari Itu yang dimaksud dengan Al-Jami'ul Sahih Tetapi kitab sahih Bukhari Bukan hanya mengumpulkan hadis saja dengan sanadnya. Dia juga merupakan fikis Istinbad cara mengeluarkan hukum dari imam Bukhari Karena itu beliau juga sebagai seorang fuqaha, Sebagai seorang imam bagi seorang mujtahid mutlak yang mempunyai madhab tersendiri, madhab dari madhhab ahli. Madhab yang ahli terkenal di mana? Di kitab Sahihnya. Bab-bab ni itulah fikih beliau dan penjelasan beliau. Karena itu beliau memerlukan iaitu ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan penjelasan. Hadis-hadis yang mu'allak yang tidak diriwayatkan oleh beliau. Yang tidak disambung sanadnya di kitab sahihnya. Tetapi diriwayatkan oleh imam yang lain. Atau diriwayatkan oleh beliau di kitab beliau yang lain. Ini tidak termasuk dalam bagian jami'us sahih. Kerana yang jami'us sahih yang musnad bersanad dari beliau. Terus. Hadis-hadis semua -hadis yang tidak ada di kitab beliau dimangsulkan disambung sanad dari kitab Sahih Bukhari juga disambung sanad dari kitab imam yang lain maka bukan tidak termasuk al-aslu yang asal dari kitab al-Jami'us Sahih. Kenapa beliau masukkan ke situ? Kenapa beliau bawakan? Nah, kita perlu tahu bahwa beliau selain menjelaskan hadis-hadis juga menjelaskan tentang fikih hadis. Karena itu memerlukan tambahan riwayat. Kerana itu kitab Bukhari Jadi sebuah kitab hadis Dan kitab hukum sekalian Kitab fikih sekalian Kawan-kawan yang hadir di majlis Sabtu Tentu tahu saya sering menjelaskan Riwayat-riwayat tersebut ya. Nah Para ulama baik di masa beliau maupun yang sesudahnya senantiasa mengadakan kritikan ilmiah terhadap kitab sahih Bukhari walaupun para ulama telah sepakat akan kesahihannya tetapi tidak berarti bahawa seseorang itu maksud bebas dari kesalahan huruf dan lapas dan kalimat yang tidak pernah salah tidak demikian tapi mereka mengakui sesahih-sahih kitab sesudah Al-Quranul Karim adalah kitab Al-Jami'ul Jami Sahih Al-Imam Al-Bukhari tidak berarti tidak ada cacatnya tidak ada satupun kitab yang tidak ada cacatnya kecuali kitab Allah Al-Quran maka siapa saja kata ulama yang mendoibkan hadis di Bukhari, dia berhadapan pertama dengan Imam Bukhari kerana Imam Bukhari tadi kan mengatakan, "Lamu kuarj di hadz kitab illa sahih." Tidak saya keluarkan di kitab ini satu pun hadis melainkan hadis sahih. Berarti sahih menurut Imam Bukhari. Berarti makmum, siapa yang membawikan hadis di Bukhari baik dari ulama, apalagi yang bukan ulama tidak diambil perkataan halus dari ulama dan ulama ini juga ulama awal hadis dari zaman ke zaman mendaibkan hadis Bukhari maka dia berhadapan dengan Bukhari karena itu ditandingi ilmunya benar atau tidak siapa saja yang mendaibkan hadis Bukhari atau di muslim maka pertama kali dia akan berhadapan dengan siapa dengan Bukhari atau muslim maka dia dululah ilmunya benar apa tidak dikritik orang yang pertama kali berani mengkritiknya secara terang-terangan ilmiah dan dia tulis kitab Al Imam Ad-Daruqutni Al Imam Ad-Daruqutni mengkritik apa yang ada di Bukhari dan Muslim Al Imam Ad-Daruqutni Amirul Mukminin fil Hadis tidak ada pada zamannya orang yang seperti Al Imam Ad-Daruqutni Kemudian para ulama melihat kritikan al imam al-Daruqutni. Jadi yani al imam al-Daruqutni mengkritik apa yang ada di sahih Bukhari dan apa yang ada di sahih al-imam muslim. Bahkan jauh sebelum imam daruqutni setelah selesai mengarang kitab sahih, al-imam al bukhari mengajukan kitab sahihnya kepada empat orang. Itu kepada imam Ahmad bin Hambar. Kata Bukhari. Kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Yahya bin Ma'in, kepada Ali bin Madini. Dan yang selain dari mereka, itu kepada al Imam Al-Falas. Fas tahsanuhu wa syahidu lahu bas-sikhah. Dan mereka semua membaguskannya dan menyaksikan tentang kesahihannya. Mengakui tentang kesahannya. Illa fi arwa'ati ahadith. Kecuali dalam empat buah hadis saja yang dikritik oleh Imam Ahmad dan kawan-kawannya. Dari sekian ribu. Dari tujuh ribu hadis lebih. Empat buah hadis. Tujuh ribu lebih itu berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang. Dua ribuan hadis. Empat buah hadis. Dan kata ulama yang belakangan datang. Pendapat Bukhari lah yang benar daripada gurunya. Ya? Eh? Jadi soal kritik mengkritik Sahih Bukhari dan atau kitab Sahih Muslim atau kitab hadis yang lain hal yang wajar yang biasa di kalangan ulama yang disalahkan dengan hawa nafsu dengan kembodohan dengan melecehkan dengan menghinakan dengan mengatakan bahawa hadis ini bertentangan dengan Quran ini yang tidak benar Kalau mereka berani mereka kritik secara ilmiah secara sanad seperti para ulama. Seperti alimam ad-Daruh Dari rawi-rawinya. Dari sanatnya. Dari ilatnya. Dan tentu mereka tidak akan mampu. Karena mereka harus disaksikan dulu oleh manusia sebagai ahli hadis. Sebagai imam. Ya. Eh? Dan di sini kita mengetahui Sebab-sebab Bukhari mengarang kitab Dan mauduh isi dari kitab sahih Bukhari Sebab-sebabnya itu sudah tahu Isinya apa? Pertama Mengumpulkan hadis-hadis sahih secara ringkas Muhtasar Berarti masih banyak hadis-hadis sahih Yang tidak diriwayatkan dimasukkan oleh Bukhari Di kitab sahihnya Demikian juga dari Imam Muslim yang kedua beliau menjelaskan maks maksud dari hadis tersebut jadi fikih hadisnya itu mauduh isi dari kitab sahih Bukhari Yang kemudian yang ketiga al Imam Al-Bukhari telah memberikan persyaratan di kitab sahihnya Bagi rawi-rawi hadis yang akan dia masukkan ke dalam kitab sahihnya Yang pertama rawi-rawinya harus terpercaya tikatun Menurut al-imam al-Bukhari Selain itu beliau mensyaratkan Antara seorang rawi dengan rawi yang lain Harus ketemu Berjumpa Tidak cukup sezaman Ini mengenai sanatnya bersambung Kemudian yang ketiga Tidak ada ilang penyakit Yang tersembunyi di dalam hadis-hadis yang beliau masukkan di kitab sahihnya ini sehingga apabila seseorang eh, kalau orang mau mengkritik itu harus berhadapan dia mengundaikan salah satu ini imma rawinya daif imma sanatnya terputus imma ada ilatnya tahu ilat hadis? satu penyakit dalam hadis yang tersembunyi yang lahirnya ya sahih mereka mengkritik begitu? tidak para imam mengkritik begitu satu di antara tiga itu rawi rawinya ada yang kurang siqah tetapi Bukhari mempunyai kecerdikan yang luar biasa yang seolah olah seorang perkapar berhadapan dengan Bukhari itu. Ada di kitab sahihnya rawinya yang hafalannya dibicarakan, itu ada sebagiannya dari segi hafalannya. Tetapi rawi ini punya penguat dari jalan yang lain. Tidak berdiri sendiri. Baik hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Sahihnya atau oleh imam yang lain. Sehingga diketahui bahawa yang jadi pegangan bukan rawi itu. Tapi yang jadi pegangan hadis itu sendiri. Paham? Sebuah hadis di Bukhari. Bukhari meriatkan misalnya ada seorang rawinya yang... Hafalannya kurang Maka Rawi ini tidak berdiri sendiri Tapi ada penguatnya dari jalan yang lain Yang menguatkan riwayatnya Baik di kitab sahih Bukhari sendiri Atau di kitab yang lain Oleh imam yang lain sehingga yang yang yang, yang, di, yang yang jadi pegangan adalah bukan rawi itu tetapi hadis itu sehingga keluar kata ulama sanad doib matan sahih kenapa sanad ini doib tapi matannya didukung oleh riwayat yang lain jadi sahih begitu Imam Bukhari dan itu bisa hanya ada dua orang rawi yang betul-betul dibicarakan sehingga dikatakan doib tetapi keduanya ini tidak berdiri sendiri. Ya. Kemudian, nah itu, dia. nah begitu caranya dan Imam Daruqutnini seperti itu. Ada yang tepat kritikannya, ada yang tidak tepat. Ada kritikannya itu tidak langsung menboyukan. Imam Bukhari mensalatkan rawi ini sikoh, tetapi kenapa rawi ini hanya Hasan derajatnya gitu? Mungkin sikoh menurut Bukhari tidak sikoh menurut yang Hasan menurut yang lain, maka harus berhadapan dengan Bukhari. Dari tiga jalan ini, rawi rawinya sikoh, sanadnya bersambung dalam arti satu orang rawi memang betul betul ada perjumpaan dengan rawi yang lainnya dan yang ketiga tidak ada ilat penyakitnya Terima kasih kerana kita sediakan waktu untuk bersoal jawab Barangkali kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan dengan soal jawab untuk meluaskan uh, pembahasan ini Dan kalau ada sesuatu yang dapat sahibu khori ditanyakan Bagaimana khabar usah tentang Imam Al-Bani? Rabbul Taala yang membaifkan beberapa hadis Imam al bukhari Apa benar hadisnya ada yang baif? Imam Imam Al-Bani, lima wonder kudni. Imam Al-Bani, amirul mu'minin fil hadis dalam abadin, punya hak mutlak untuk mengatakan hadis ini sah atau tidak. Kan ilmiah, masing-masing berijtihad dengan ijtihadnya. Dan beliau mengatakan doaif apakah dengan hawa, dengan kebodohan, tidak, dengan ilmu. Dan beliau orang yang paling alim tentang kitab Sahih Bukhari terbukti bahawa beliau telah meringkas kitab Sahih Bukhari dengan ringkasan yang amat menakjubkan, Mukhtasar Sahih Bukhari oleh al Imam Al-Bani. Hak beliau untuk mendoakan. Sebagian hadisnya dengan salatnya, dengan dengan ilmiah, dikritikan. Dan itu bisa dihitung dengan jari satu atau dua buah hadis. Sama seperti para ulama yang lain. Hal yang wajar. Yang tidak wajar dan aneh. Orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh. Dengan hawanya dan kebodohannya, dia seenaknya membuahkan hadis. Tanpa keadilan dan ilmu tidak tegak dengan ilmu dan keadilan harusnya kalau hadis dengan ilmu hadis ada sebagian orang menolak hadis ahad dalam hal aqidah tetapi menerima dalam masalah hukum karena aqidah harus dibangun dengan dalil bukan banmi Pertanyaan, apakah Imam Bukhari membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad? Apakah ada riwayat yang menerangkan apa nih pernikahan beliau? Kata orang ini tidak ada dalam kita. Eh beliau Abu Abdullah punya anak. Tiada <laughs> ditanyakan kalau masalah ini. <laughs> Imam Bukhari membagi hadis mutawatir dan ahad Maruf, ini adalah salah satu bagian dari ilmu hadis hadis mutawatir dan hadis ahad tetapi pembagian ini tidak mempengaruhi sedikit pun juga tentang pelaksanaan dasar hukum pegangan tidak ada pengaruhnya hadis mutawatir dan ahad dipakai untuk akidah dan hukum sama saja Kali dikatakan mutawatir untuk menunjukkan ketinggian berajar dari jurusan banyak dan sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis. Karena hadis yang sampai kepada kita itu ada dari melalui jalur yang begitu banyak, ada jalur yang sedang, ada jalur yang sedikit, ada yang hanya beberapa orang, hanya ada yang satu orang saja yang meriwayatkan, seperti hadis Inna Malama Lubiniyah. Berapa orang yang meriwayatkan? Satu orang unor, Hadis itu berbicara apa? Berbicara tentang akhirnya Berbicara tentang hukum Apa kita akan tolak? Ini manhab yang sesat dan menyesatkan Dari kaum Muqazilah yang dahulu dan yang sekarang Kerana Imam Bukhari berjihad Melawan orang-orang kufar Perlu antum tahu Pada zaman itu apabila terjadi peperangan Antara kaum muslimin dan orang-orang kufar Dan khalifah Memerintahkannya Mereka berangkat Perintah khalifah ada dua Perintah khusus kepada para tentara saja Tidak kepada para yang selainnya ada perintahnya secara umum. Mereka berangkat. Para imam ikut berperang. Ya? Tidak seperti orang-orang yang berteriak-teriak jihad sekarang. Yang mereka teriakan bukan jihad. Tapi perusakan. Selain itu jihad punya arti yang luas. Salah satu jihad besar yang dilakukan oleh para imam mengadakan pembelaan dan mempertahankan sunnah Nabi yang mulia, saw. Ini jihadi salihil Allah. Dari mana diambilnya jihad fisik? Kalau bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau sunnah Rasulullah SAW tidak terpelihara dan orang tidak berjalan di atas sunnah. Apa mungkin dia akan mengenal jihad yang sebenarnya? Jawabnya tidak. Karena itu banyak yang salah kaprah tentang jihad. Ngebom sana ngebom sini namakan jihad. Karena apa? Karena mereka tidak berjalan di atas sunnah. Karena mereka tidak tahu sunnah Rasulullah SAW salah. Karena itu benarlah para ulama yang mengatakan sebesar besarnya jihad mengadakan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena orang tahu tentang hukum Islam dari mana? Dari hadis, dari sunnah. Kalau sunnah tidak dijaga, tidak dibela, tidak dipelihara, maka orang tidak mengenal Islam. Pembelanya ini, yang menjaganya ini para imam ahlul hadis. Di antaranya lima al-muqarib. Bersama kawan-kawannya. Ini jihad yang besar. Lebih khusus lagi pada zaman kita sekarang ini. Di mana orang meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa tidak tahu sunnah. dan tidak tahu hadis. Sehingga mereka tidak mengenal hukum Islam. Sehingga itu tentu kita bertanya kepada orang-orang yang menyerukan jihad, jihad jihad melawan kufar. Coba terangkan kepada kami tentang ahkam, hukum-hukum tentang jihad. Apa pertama, kedua, ketiga, keempat. Berdasarkan nas ayat dan hadis dan akwal para ulama. Bagi mereka yang tidak belajar, tentu dia tahu. Belum lagi mengenai harta rampasan perang. Bagi mereka yang tidak belajar tidak tahu. Keritu jihad apa yang mereka katakan. Bagi kaum muslimin di antaranya Antum insyaAllah ta'ala. Yang pernah duduk di majlis. Belajar kitab uqari. Dari kitabul Jihad Selama kurang lebih dua tahun lamanya. Tentu sedikit banyak ada gambaran Dan untuk tahu Apa yang dimaksud dengan ujian Bagaimana dengan ujian Keutamaannya dan seluruhnya, dan seluruhnya Sampai kepada antara pasal perang Sampai kepada jizya dan seluruhnya Ada di mana Di sunnah nabi yang mulia S.A.W Akan kita ketahui dengan apa Selamat ulang ilmu dengan belajar apakah dengan mempelajari hadis-hadis yang dibawakan Imam Bukhari berarti kita sudah mempelajari semua hadis Rasulullah SAW? tidak tentunya tadi kan saya jelaskan mungkin tidak dengar nih. mukhtasar mukhtasar apa? ringkasan tadi berulang kali saya katakan Imam Bukhari mengatakan entah kedengaran micnya atau enggak nih. Mengarang ringkasan hadis Sahih yang beliau tidak masukkan di kitab Sahihnya banyak sekali. Kalau pakai di Bukhari saja, antum nggak bisa salat Mana bacaan duduk di antara dua sujud? Mana bacaan Subhanallah Alaihi Wabarakatuh, Subhanallah Alaihi Wabarakatuh? Ada di mana? Bukhari, Muslim nggak ada. Ini Abu Dawud saja. Sahih Bukhari ringkasan hadis. Yang dilihat bukan kitab Sahih Bukhari. Cerita. Enggak. Dicari hadis Rasulullah. Sahih dari mana saja. Itu pegangan kita. Tetapi Sahih Bukhari memiliki keistimewaan sendiri. Itu kitab yang paling sahih sudah Al-Quran Al-Kerim. ada hadis tentang salat, salat tasbih ada hadisnya dan telah disahkan oleh sebagian ulama dan saya kira itu pendapat yang tepat Apakah banyak penentang-penentang Imam Bukhari saat itu, bagaimana akhir hayatnya Apa ia juga mati di dalam penjara Seperti Ibn Taymiyah dan lain-lain Tidak, mati seperti biasa Di rumah Dan penentangnya banyak Apakah ahli hadis itu Mesti ahli fikih? Golib nih, dan secara otomatis Memang seperti itu melazimkan ahli hadis jadi ahli fikih tapi tidak lazim ahli fikih menjadi ahli hadis Karena itu ahli fikih ahli tafsir ahli sejarah ahli lugo ahli bahasa wajib belajar hadis maka ahli hadis harus tampil sebagai seorang fakih yang benar kalau tidak maka dia hanya mengetahui hadis tanpa mengetahui fikih Ustaz setiap kelompok Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Tetapi kenapa cara ibadahnya berbeda-beda Kenapa itu Ustaz Kalau perkataan Syiar Pernyataan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Iya setiap Muslim seperti itu Apakah pernah kita mendengar seorang muslim Mengatakan saya tidak berpegang Dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak Pernah? Tidak Tetapi apakah Kita berpegang dengan Al-Quran Dan Sunnah secara ilmu Amal dan da'wah Bagaimana kita memahaminya? Benar-benar berpegang? Apa yang dimaksud dengan berpegang? Itu yang membedakannya Bagaimana maksud dan tujuan daripada hadis tentang menjual dengan dua harga Itu hadis sahih Maksudnya Kontan sekian, kredit sekian, tempo sekian Misalnya kontan satu juta tempo satu juta setengah Ini jual beli ribawiyah Yang patut dihindari oleh setiap, dijauhi oleh setiap muslim Agar berakah hidup dan kehidupannya Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad ada yang dhaif? Ada. Ada. Ada yang dhaif. Berapa lama Imam Bukhari membuat menulis kitab Jami'us Sahih dan pada tahun berapa? Beliau menulis selama 16 tahun di berbagai macam kota. Selama 16 tahun beliau menulis kitab Al-Jami'us Al Sahih. Yang terkenal yang kemudian terkenal dengan nama Sahih Bukhari. Di sekitar tahun 200-an. Bagaimana hukum orang yang menjelaskan Din apa? Ya, din hanya berdasarkan Al-Quran saja Seperti pada buku kecil yang diterbitkan oleh Yayasan Al-Mu'min Yayasan apa Al-Mu'min? Inkar sunnah Inkar sunnah Merupakan ajaran yang kufur Dengan kesepakatan para ulama Barang siapa yang mengatakan bahawa dia hanya berpegang dengan Quran saja tanpa hadis, tanpa sunnah dan telah ditegakkan hujjah kepadanya maka dia kufur, dia keluar dari Islam. Ajaran pengingkaran terhadap hadis, pengingkaran terhadap sunnah secara mutlak teri pakai kecuali Quran saja. Maka ini merupakan ajaran yang kufur. Karena dengan sendirinya Islam tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa solat, tidak bisa saubh, tidak bisa haji dan seterusnya. Saya tidak mengira ajaran ini mulai bangkit lagi. Dan ini menunjukkan kelemahan kita dalam Sunnah dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran ini akan jadi muncul dan bisa diikuti oleh orang ketika kaum Muslimin lemah dalam Sunnah. Ustaz anak tanya bagaimana tingkatan hadis ini. Barang siapa yang, barang siapa mencintai seseorang. Tapi ia menjaga dari perbuatan dosa atau zina. Dan ia menyimpan saja. Menyimpan sampai mati. Maka ia sahib. Ini hadis palsu. Palsu. Ini, habis ini Sangat digemari oleh Para pencinta Para orang-orang yang sedang Jatuh cinta Tetapi tidak sanggup Untuk nikah kalau dia perlu pakai hadis ini barang siap yang mencintai seseorang kemudian dia pendam saja di hatinya dia tidak beritahukan orang itu sampai dia mati tersiksa dengan cintanya itu maka dia mati-mati syahid ini hadis palsu hadis palsu Bagaimana cara kita membantah orang yang mento'ifkan hadis Imam Bukhari pada sahihnya? Karena matan hadis bertentangan dengan Al-Quran. Mana dia contohnya? Siapa yang tanya ini? Raju ke depan, berikan contoh kepada saya nanti. Apa kata orang itu bertentangan dengan Al-Quran? Hadis yang mana dan ayat yang mana? Nanti akan saya singkat. InsyaAllah ta'ala. Siapa? Maju, tidak apa-apa. Maju. Bulan ni, bulan ni. Ia lambukori bulan ni orangnya. Raju, ni ada namanya ni. Juanto, apa itu? Apa? Apa ni? Irwanto, Kalidras, Irwanto, Irwanto. Yeah, eh, bukan, bukan, bukan Irwanto. Oh, ini perempuan. Abu Aisyah Abu Aisyah ni. Iya, Abu Aisha. Suka para, <laughs> yang mana? Gak ada, bohong. Antum dibohongin. ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran yang Ada orang ini hadis Antum? Bukan. Yang mana? Yang mana hadisnya? Yang mana ayat Qurannya? Gak ada. Tidak ada satupun hadis sahih baik di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud di Tirmidzi, di Nasai, di Ibnu Majah, di Ahmad. Sahih syaratnya, belum dihapus hukumnya Yang bertentangan dengan ayat Quran Tidak ada Bagaimana mungkin bertentangan Dua-duanya wahyu Antum mau katakan sama-sama wahyu bertentangan Batal Al-Quran, batal sunnah Al-Quran wahyu Hadis wahyu Maka katakan kepada orang itu Dusta Antum dia hanya berani ngomong sama antum. Ngomong dengan para ulama kita berani? Berani berhadapan dengan para pelajar kita? Tak berani. Hmm. Saya sering dapat kabar tuh yang dhaifkan. Suruh orang itu datang sini. Jangan ngomong sama antum, ngomong sama saya. Biasanya ahli bid'ah ah, untuk memperkuat bid'ah mereka, mereka menteror kaum muslimin yang du'afak. Tapi akidahnya bagus. Tapi dia gak bisa apa-apa orang-orang awam diteror. Dia tentu gak bisa jawab. Gak bisa memberikan penjelasan. punya orang-orang awam. Tapi dia yakin hadis ini sahih. Karena dapat dari ahlinya kerana para ulama mengatakan demikian atau orang ahlul bid'ah biasa itu sudah menjadi kebiasaan dan ciri khasnya Di teror orang-orang awam ditakut-takuti orang-orang awam mana Hah? bukan antum yang tanya yang tanya Senjang pakai misal-misal jelas langsung dari mereka. Ra'yu li Kata mereka begitu? Ya. Eh, misal fotonya pada nempel di situ tadi ada orang sosok kan anaknya Diaya apa? Apa jawaban tuh mereka? Antum enggak bisa jawab? Apa jawaban antum? Bingung. Udah, udah cukup oh, waktu. Pertama-tama yang harus ditanya, siapa yang mengatakan demikian? Ada tidak ulama di dunia ini yang berkata seperti antum? Mati. Sahih? Mati. Faham? Ada tidak ulama yang mengatakan hal seperti ini? Para imam kalau dia bilang tidak ada berarti antum di dunia seorang diri berarti perkataan antum sesuai dengan kaedah antum bertentangan sebagaimana antum katakan hadis bertentangan dengan Quran apa yang antum katakan dengan kaedah antum sendiri bertentangan Ya ini riwayat antum. Bertentangan dengan riwayat orang banyak. Mana yang lebih kuat? Lima sama satu mana yang lebih kuat? Logika. Lima. Ulama lima? Enggak. Ribuan. Ratusan ribu. Bertentangan. Maka kembalikan kepada kaidah mereka sendiri. Baik. Bertentangan. Satu. Lihat. Terangkali yang ngomong mantum bukan ustad ni. Lah, Hah? Perlu ngomong langsung mana tu? Siapa orangnya? Ustadnya? Temanalwa, jangan. Riwayat di sini Ustadnya, paham? Siapa yang mengatakan Quran dan hadis bertentangan? Hadis dan bertentangan dengan Al Quran? Ada pun yang bolehkan contoh, dari salim salim. Tidak nah, ada pertentangan sama sekali. Yang bertentangan otak atau kepala mereka itu sutra <laughs> sutra diharamkan di hadis Al-Qur'an Al-Qur'an melambang menghalalkan tidak juga Al-Qur'an menyerahkan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa anhu fatah Tolong dijelaskan penyakit yang tersembunyi di dalam hadis Misalnya hadis itu sudah kelihatan rawi-rawinya siqah Sanatnya bersambung dan lain-lain Tetapi di kemudian Dalam pemeriksaan yang cukup dalam Ada terdapat kejanggalan Terputus sanatnya Atau hadis itu hanya sampai kepada sahabat Tidak kepada Nabi SAW Dan itu adalah orang-orang khusus yang mengetahuinya menjadi kitab pengambilan pokok oleh al hafiz bin Hajar yang dikatakan mawsu'atul hadithiyah insiklopedi hadis fathul bari yang telah mengadakan pembelaan besar-besaran terhadap Bukhari dan kitab sahihnya yang kedua umdatul qari yang ketiga hadius sari dan banyak sekali Bahkan Imam An nawawi mensyarahkan kitab Sahih Bukhari belum lengkap. Sampai Kitabul iman meninggal. Kalau jadi tentu akan ada kitab Syarah Bukhari yang sangat bagus sekali seperti Syarah Muslim oleh Imam An nawawi Imam Al-Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Dari syarah hadis ini kita bisa mengetahui apa... Hadis-hadis di Sahih Bukhari dari jurusan salat maupun matanya Tahu Al-Hab al bin Hajar membuat Muqaddimah Sahih Bukhari mu Muqaddimah Sahih Bukhari Syarah Sahih Bukhari 5 tahun namanya Muqaddimah Syarah Sahih Bukhari Dan sangat sulit dipahami Kecuali oleh orang-orang yang biasa Belajar hadis Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengkritik sahib Khali? Kalau para ulama harus berlapang dada, siapa? Kalau orang-orang juhala seperti yang disebutkan tadi, Jalaluddin Ahmad dan kawan-kawannya, ini mencaci ahlul bidah. Ini bukan kritikan, tapi caci maki. Karena bukan dengan ilmu, dengan hawa Tidak tegak dengan keadilan tapi dengan kezoliman. Tapi kalau para ulama seperti Imam Ad-Darukutni dan lain-lain sampai Al-Imam Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Hak mereka. Al-ulama. Dan dari situ kita mendapat ilmu yang banyak bagi para pelajar. Tapi yang dari mereka bukan kritik. Itu ingin menghancurkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi saw dan kebencian kepada Ahlu Sunnah Wal Jamaah, kebencian kepada Imam Bukhari sebagai Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Karena itu betullah apa yang dikatakan oleh Imam Muslim, tidak ada yang membencimu ilah hasid kecuali orang yang hasad. Anda melihat orang-orang yang menulis itu seimbukhari mengkritik bukan mengkritik mencaci maki ini ghaib hatinya hasad dengan Imam Bukhari. Baiklah problemas, bi adda rukni dan lain-lain. Apa-apa. Hak mereka. Mereka sama sama imam. Habis waktunya. Ada 4 minit, 5 minit kan ada yang tanya saya Abdul Khalil Jailani sezaman enggak sama Bukhari enggak saya Abdul Khalil Jailani hidup di abad kelima Hijriah. Bukhari di abad ketiga Hijriah. akhir abad kedua dan masuk abad ketiga Hijriah. lahir tahun 1994 akhir abad kedua kemudian meninggal di pertengahan abad ketiga 2, 5, 6 Berarti yang hidup di abad 3 Hijri Abdul Qadir Jailani hidup Di abad 5 5, oh, salah, 5 tahun 6 Hijri Jauh, masanya jauh Barangkali ini sedikit sekali Yang bisa kita bahas Mudah-mudahan Yang sedikit ini ada manfaat Yang bagi kita sekalian subhanakallahumma wa bihamdika ishala wala ila ila anta astabfiruka wa atubu ilaikum assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh